Pista 16. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 156. Citesc nota 3. Astfel, bolta acoperind de nava, în paranteză ca la puncte Martin din Canigu, se scrie că Anuigou, închid paranteza, sau cupola ridicată pe încrucișarea transeptului cu nava, în paranteză S. Maria din Ripol, S. Vicente din Cardona și altele, închid paranteza. Încheiat notă 3. Particularitățile acestor prime biserici romanice din Catalonia, datând de la sfârșitul secolului al X-lea, în paranteză și inspirându-se direct și din arhitectura locală mozarabă, ca la Bazilica din Pedret, închid paranteza, au fost identificate de istoricul de artă catalan citat mai sus și la numeroase biserici din Franța, Germania și Italia. Vezi, notă 4. Citesc notă 4. Dar... Fosil consideră că aceasta ghilimele este mai degrabă arta romanică a anumitor regiuni decât arta romanică a unei epoci, închid ghilimele, întrucât structura acestei arhitecturi de tip catalan, în paranteză, acoperișul navei în șarpantă cu sau fără nave laterale boltite, cu cupole ridicate pe încrucișarea transeptului cu nava, cu bolți în în continuu sau cu arce dublouri, sprijinindu-se pe pilaștrii rectangulari ori pe coloane, închid paranteza, cât și noutățile luate din arhitectura carolingiană de ambulatoriu cu capele radiale, transept dublu, a doua absidă la capătul vestical edificiului se regăsesc nu numai în Catalonia, ci la aceeași dată și într-o realizare arhitectonică atât de reușită și în alte țări, la Sumare punct Pietro din Agliate în paranteză 824-859, închid paranteza, sâmare punct Babila din Milano, în paranteză, consacrată în 1010, închid paranteza, sâmare punct se scrie băie cu accent ascuțit nui gânâie, din Dijon, în paranteză 1007, închid paranteza, apoi în Languedoc, Provence Burgogne, se scrie b o u r g o -g -n -e, Auvergne, se scrie au v -e, -r -g -n e poi tu, se scrie bă o i t -o -u, Achitane și Normandie. Încheiat, notă 4. În mod definitiv și exemplar, arhitectura romanică și-a găsit realizarea în edificiile religioase situate pe traseul marilor drumuri de pelerinaje, unde afluența imensă de vizitatori a determinat atât trecerea la dimensiuni mult mai vaste, cât și modificarea funcțională a planului construcțiilor. Principalele bisericii de pelerinaj erau S. Martin din Turs, în paranteză construită înainte de anul 1000, închid paranteza, Biserica Abației din Humiege, se scrie J.U.M.I.E. cu accent ascuțit G.S consacrată în 1067 în prezența lui Wilhelm Cuceritorul și a cărei tipologie spațial-ornamentală se întâlnește și în Anglia, unde a determinat constituirea arhitecturii normande și Catedrala Santiago din Compostela, cel mai important punct de pelerinaj al creștinătății după Ierusalim și Roma. Mai impunătoare decât toate era Marea Biserică a Abației Clanii, reconstruită a doua oară începând din 1088, în paranteză, de unde denumirea de ghilimele Clanii trei Roman, închid ghilimele, închid paranteza. Avea cinci nave, cinci turnuri, un deambulatoriu cu cinci capele radiale, două transepturi cu capele, înălțimea boltei de 28 metri și o lungime de 127 metri, în paranteză, iar împreună cu quadri-porticul, 187 metri, închid paranteza fiind astfel timp de patru secole cea mai mare biserică a creștinătății. Vezi notă 1. Citesc nota 1. După fumare râmic. sale se scrie s aluietă, înălțimea bolții era de 30 metri, grosimea zidurilor în zona cea mai de sus de 2,30 metri, iar lungimea de 200 metri. Până la reconstrucția Bazilicei -Mare. Petru din Roma, în paranteză, începută în 1506 și terminată în 1626, închid paranteza, care a rămas până azi cea mai mare biserică creștină, fiind oprit de Sfântul Scaun, a se construi o alta mai vastă. Suprafața 15.160 metri pătrați, lungimea în interior 186 m, iar incluzând și porticul 211 m urmează în ordinea lungimii interioare a edificiilor S. Paul, în paranteză Catedrala Londrei, 158 metri în paranteza Domnul din Milano, în paranteză 157 metri, în chit, paranteza S. Maria del Fiore, în paranteză Catedrala Florenței, 149 metri, în chit, paranteza Catedralele din Bruxelles, în paranteză 141 metri, în chit, paranteza în paranteză 138 metri, în chit, paranteza Köln, în paranteză închid paranteza, Bonn, în paranteză, 132,50 m închid paranteza, Bolonia, în paranteza s -Mare, punct Petronio, 132 m închid paranteza, Sevilia, în paranteză, 132 m închid paranteza, Paris, în paranteza Notre-Dame, 130 m închid paranteza, Westminster Abbey, în paranteza, Londra, 110 m închid paranteza și Sfânta Sofia din Constantinopol, în paranteză, 109,50 m închid paranteza. Paranteza. Clanii al treilea a fost distrusă de înșiși francezii între 1811-1823. Încheiat notă 1. De remarcat și influența mediului natural asupra arhitecturii romanice, determinându-i anumite particularități regionale, astfel în regiunile nordice, de exemplu în Anglia, unde cerul este mai mult timp acoperit, deschiderea ferestrelor este mult mai mare pentru a permite să intre cât mai multă lumina zilei, din potrivă, în regiunile de miazăzii ale continentului, ferestrele vor fi mult mai mici spre a împiedica o lumină prea puternică din afară. De asemenea, aici acoperișurile bisericilor sunt mai joase, mai plate, în timp ce în regiunile nordice, cu ploi și zăpezi abundente, acoperișurile vor fi mult mai înalte, mai ascuțite pentru a permite scurgerea rapidă a ploii și a evita depunerea unui strat prea gros de zăpadă. Planul bisericilor romanice după țări și regiuni sau, potrivit concepțiilor ordinelor monastice, este foarte variat, rectangular, rotund, în paranteză, inspirat de mausoleele circulare, de capelele funerare sau de baptisterii, închid paranteza, vezi notă 1, de cruce greacă, în paranteză, cu brațe egale, plan tipic arhitecturii bizantine, închid paranteza, treflat, poligonal, cu sau fără nave laterale, cu un transept sau două, cu una sau două abside opuse. Citesc notă 1. Bisericii de tip rotundă au continuat să fie construite și în secolul XII în întreaga Europa Occidentală și Centrală. Încheiat notă 1. Dar marea majoritate a acestor edificii au planul de cruce latină, cu axa pe direcția est-vest, plan rezultat din întretăierea navei cu un transept care devine o a doua navă, perpendiculară pe cea principală și surmontată la intersecție de o cupolă, în paranteză semisferică octogonală sau în formă de turn, închid paranteza. Marile biserici de pelerinaj au amplificat spațiul prin adăugarea a două sau patru nave laterale, în paranteză mai scunde decât nava principală, închid paranteza, prin transeptul simplu sau dublu și mai multe capele pe latura estică, prin înmulțirea numărului de capele radiale din absidă și prin coridorul inelar al deambulatorului, care înconjoară altarul și care permita trecerea pelerinilor prin fața capelelor conținând relicvele sfinților. Fațada este un zid drept, în paranteză foarte rar, semicircular, cu absidă opusă celei dinspre răsărit, închid paranteza, un zid drept dreptunghiular surmontat de un fronton. În Toscana, cu una sau mai multe serii de arce elegante, dispuse în logii suprapuse cu un aspect inițial sobru, elementul cel mai atent ornamentat sculptural fiind portalul. Multe biserici au nava centrală precedată de un portic, în paranteză nartex tindă, închid paranteza, în care se pregătea serviciul divin și care constituie locul solemn de tranziție între spațiul profan și spațiul sacru. Una din importantele modificări de plan intervenite în perioada romanică este și dispariția quadrii porticului, al cărui exemplu clasic rămas până azi în perfectă stare de conservare este cel al Bazilicei Sumare. Ambrogio din Milano, fapt care a avut drept urmare punerea din plin în evidență a fațadei căreia i se va da din ce în ce o mai mare atenție. Ghilimele, claustrul, închid ghilimele, în paranteză, curtea interioară de formă pătrată sau rectangulară, marginită pe toate laturile de un portic acoperit și având de obicei, în centru o fântână, închid paranteza, nefiind destinată laicilor, ci exclusiv clericilor și călugărilor, este plasat în afara trecerii credincioșilor, lipit de unul din flancurile bisericii. Până în secolul XII avea drept plafon o simplă șarpantă, apoi plafonul va fi din zidărie. Elementul esențial este portalul, în paranteză, uneori precedată de un baldachin, ale cărui coloane sunt o susținute de doi lei de piatră. Exemple numeroase se întâlnesc mai ales în Italia, închid paranteza, având eventual alături câteva statui în bazorelief, deasupra lintoul și luneta cu sculpturi, iar în centrul frontonului o fereastră în formă de cruce sau o rotundă, în paranteză oculus, închid paranteza, bogat ornamentată, preluată mai târziu de edificiile gotice, în paranteză așa numit Mita o importanță deosebită capătă în arhitectura romanică turnurile și clopotnițele. Tradiția turnurilor lanterne carolingiene s-a transmis și epocii romanice. Dintr-o stringentă necesitate, bisericile romanice sunt foarte slab luminate. În cele cu bolți, ferestrele sunt mici și rare. De obicei, navele centrale primesc lumină numai prin ferestrele navelor laterale. Doar absida poate avea ferestre înalte care luminează și deambulatoriul. Există clopotnițe care nu au formă de turn. În paranteză am amintit acele clopotnițe arcade ridicate pe fațadă în centrul edificiului sau pe unul din zidurile laterale, cu unul sau mai multe goluri în care sunt atărnate clopotele. Închid paranteza. Clopotnițele romanice sunt plasate cele mai adeseori în mijlocul edificiului. Multe biserici nu au decât un turn clopotniță lateral, în paranteză îndeoseb în secolul X, închid paranteza, dar unele mai importante pot avea mai multe situate în diferite puncte. Bisericile mari, mai ales cele din Normandia, au adeseori două turnuri care încadrează fațada și un turn central pe încrucișarea transeptului cu nava. Din potrivă, altele au două turnuri pe brațele transeptului și unul pe fațadă. Catedrala din Worms are pe fiecare braț ale celor două transepturi câte un turn lanternă, deci în total șase turnuri. Dar majoritatea bisericilor nu au decât un turn plantat pe intersecția transeptului cu nava. Clopotnițele izolate de corpul bisericii, foarte curente în epoca precedentă, sunt acum excepții, în paranteză, ca de exemplu la Catedrala din Regensburg sau Campanila Domului din Florența, închid paranteza, iar în Franța se întâlnesc numai la bisericile rămase neterminate. Forma turnurilor este diferită, în întregime, pe bază pătrată sau devenind octogonale de la nivelul acoperișului sau cilindrice în întregime, ori numai în partea superioară, etc., toate turnurile clopotnițe sunt construite fie pe pereți plini, masivi, fie pe arcade care uneori formează o tindă, un nartex. Nu arare ori parterul, lor nu comunică cu exteriorul, în care caz clopotnița poate deveni un turn de apărare, un fel de donjon cu o platformă crenelată și chiar cu metereze în care o parte din populație își putea găsi refugiu în caz de război sau în timp de pace parterul clopotniței putea deveni o capelă, ori servi pentru baptisteriu. Cum are punct Enlart, mai adaugă că cele mai vechi clopotnițe cunoscute au plan circular, precizând totodată că, după perioada carolingiană, forma lor cilindrică se întâlnește din ce în ce mai rar, iar în epoca romanică, numai în Anglia, Germania, Lombardia și, în mod cu totul excepțional, în Franța. Criptele se întâlnesc în majoritatea bisericilor mai importante situate de desubtul corului și absidei. În Germania și Lombardia, criptele se extind de desubtul și pe întreaga lungime a transeptului. În totdeauna boltite, criptele sunt aproape întotdeauna divizate de suporți masivi, coloane sau pilaștri mult mai numeroși și mai masivi decât cei din interiorul bisericii. Criptele pot să fie la niveluri diferite, subterane, semisubterane sau la nivelul pavimentului navei. În aceste două cazuri, din urmă, accesul la altarul principal este asigurat de două scări laterale ridicate pe axul navei, la fel ca scara sau scările care coboară în criptă. Arhitectural, interiorul bisericii prezintă zidurile laterale, împărțite în zone orizontale. Zona inferioară o formează marile arcade susținute de stâlpi dreptunghiulari, în paranteză foarte rare, ori de coloane monolitice, închid paranteza, și mai ales de stâlpi cruciformi compuși dintr-un nucleu central cu patru pilaștri în jurul acestuia. Deasupra marilor arcade, zona superioară este constituită de tribune deschise spre navă, printr-un al doilea ordin de arcade, mai precis, separate de navă, printr-un zid cu arcade largi. Tribunele sunt de regulă foarte spațioase. Din ele, credincioșii pot privi desfășurarea serviciului divin, dar accesul este asigurat de scări extrem de înguste. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele unele biserici au tribune false, cu alte cuvinte, un al doilea ordin de arcade, care nu corespunde unui etaj adevărat. Închid ghilimele în paranteză cât mare punct N-Lart, închid paranteza, încheiat notă 1. În bisericile unde tribunele lipsesc, acestea sunt înlocuite de o galerie deschisă, de asemenea foarte îngustă, un simplu coridor de trecere, în paranteză, numit Triforium, închid paranteza, care poate fi redus și doar la un șir de arcade oarbe, înălțindu-se deasupra nivelului navelor laterale. În fine, deasupra Triforiumului se deschid ferestre înalte. Funcția tribunelor, în paranteză și mai puțin a triforiumului, închid paranteza, este de a încărca zidurile navelor laterale, sporindu-le astfel rezistența, de a crea un spațiu suplimentar credincioșilor sau cântăreților bisericii și de a servi la întreținerea edificiului și cu ocazia marilor sărbători la decorația interiorului. Cronicile din secolele X și XI menționează foarte numeroase cazuri de incendii cărora le-au căzut pradă bisericile cu plafonul în șarpantă. Pentru prevenirea acestor dezastre trebuia neapărat înlocuit lemnul cu piatra. Șarpanta navei trebuia înlocuită cu o boltă. Dar ghilimele nicăieri în Europa primei epoci romanice, în paranteză 970 1050 numic punct numic punct Ovidiu Drimba, închid paranteza, constructorul unei biserici n-a avut ideea de a acoperi cu o boltă marea navă, închid ghilimele, în paranteză jumătate punct, Ubert, închid paranteza. Arhitectura perioadei Carolingiene folosea bolta, în paranteză, Înnuleagă în închid paranteza sau în ghilimele în plin cintru, închid gilimele vezi notă 2, dar pe suprafețe mici în paranteză de pildă ale unei cripte închid paranteza, care nu depășea niciodată 3 metri lungime. Citesc notă 2. Bolta, gilimele înleagă în închid gilimele, este o boltă semicilindrică dreaptă, născută prin prelungirea unui arc în plin cintru sau frânt, aplatizată în formă de potcoavă, în sfert de cerc sau în formă de mâner de coș. Ghilimele, cintrul, închid ghilimele, este curbura concavă și continuă a feței interioare a unui arc sau a unei bolți. Ghilimele, arc în plin cintru, închid ghilimele, este arcul a cărui curbură are forma unui perfect semicerc. Încheiat notă 2. Dar boltirea unei biserici pretindea o modificare a înseși structurii întregului edificiu, căci plafonul șarpantă utiliza bârne, în paranteză, lungi chiar de 18 metri, închid paranteza, ale căror extremități zidul subțire le putea susține ușor, bârna exercitând o presiune verticală, arcul boltei exercitând însă o presiune oblică asupra pereților, care prin urmare trebuiau să fie mult mai masivi și întăriți prin contraforți încorporați în zid. Pe urmă, bolta trebuia să fie susținută de arcade și de pilaștri foarte solizi, a căror dispoziție crea o nouă spațialitate. O consecință a grosimii sporite a pereților în care nu se puteau deschide decât ferestre adânci și mici era reducerea luminozității interiorului și deci necesitatea de a se deschide ferestre la înălțimea zidurilor. În fine, Bolta prezenta și avantajul că sporea considerabil rezonanța bazilicei, ceea ce simpla șarpantă nu o putea asigura. În acest scop, interesantă este inovația constructorilor, valorificată din plin mai târziu în construcțiile perioadei gotice și continuând până în secolul al XVII-lea, de a încastra în zidărie vase acustice, amfore sau vase de alt tip, a căror deschidere abia apărea la suprafață. Gilmele, Arhitectura romanică folosește, la fel ca arhitectura romană, bolta înleagă în de forma arcului în plin cintru sau frânt, bolta semicilindrică, bolta în cruce, vezi, notă 1, cupola circulară sau octogonală pe pandantiv sau trompe, vezi, notă 2, și bolta formată dintr-o semicupolă, închid ghilumele în paranteză C, mare punct, N, lart, închid paranteza. Citesc notă 1. Ghilimele. Boltă formată din încrucișarea a două bolți în leagăn care se întretaie în unghi drept și cu muchiile ieșite în afară. Împingerile, în loc să fie continue ca în cazul bolții în leagăn, sunt localizate pe suporți plasați în punctele de limită ale muchiilor. În felul acesta ele pot fi mai ușor contracarate de contraforți. Zidurile nu mai trebuie să fie atât de groase și pot fi pătrunse de ferestre în intervalul dintre suporți. Închid ghilimele în paranteză h.fosilon, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc notă 2. Pandantivul este porțiunea triunghiulară de boltă plasată între cele patru arce pe care este așezată calota unei cupole. Trompa este porțiunea de boltă de formă semiconică ce permite pentru a construi o cupolă trecerea de la planul pătrat la zidul de susținere la un plan octogonal în paranteză conform e mare punct Lambert. Închid paranteza încheiat notă 2. Cea mai răspândită și caracteristică pentru arhitectura romanică este bolta înleagăn, semicilindrică, simplă, rezistentă și ușor de construit, dar care nu poate fi ridicată prea sus. Exercită o Presiune laterală și puternică și, prin urmare, pereții edificiului trebuie să fie foarte groși, în paranteză fapt care, permițând cu greu deschiderea unor ferestre, are consecințe negative privind iluminația, închid paranteza. Aceste inconveniente sunt înlăturate în mare parte de celălalt procedeu al bolții ghilimele în cruce, închid ghilimele, care prin întrepătrunderea perpendiculară a două bolți, ghilimele înleagă, închid ghilimele, semicilindrice și având aceeași deschidere, împarte nava într-o serie de pătrate tăiate fiecare în diagonală de nervuri foarte proeminente, în paranteză nervuri care nu au încă funcții de susținere ca în arhitectura gotică, ci doar o funcție ornamentală, închid paranteza, și care sunt delimitate de stâlpi dreptunghiulari de pilaștri compuși constituind elementele de susținere a bolții. Multe biserici romanice nu vor fi însă boltite nici chiar în secolul XI, iar în regiunile din nordul Loarei, șarpanta va continua să fie folosită și în a doua jumătate a secolului al XII-lea, până la invenția boltei gotice ogivale, dar deja în secolul 9 și chiar înainte, cum spuneam, criptele, absidele și parterul clopotnițelor erau boltite. Cupola apare în Occident încă din secolul X, în moscheile din Spania, dar având un diametru mic și fiind construită cu materiale ușoare, nu din piatră. H. Fosilong presupunea că aceste elemente de arhitectură musulmană ar fi putute da o sugestie arhitecților creștini. În orice caz, cupola de pandantivi, în paranteză, circulară fiind și forma zidului pe care este așezată, închid paranteza, era cunoscută de romani și prin aplicație ei din Bizanț, în paranteză, Sfânta Sofia, în primul rând, închid paranteza, a ajuns prin Ravena, în Occident. Cupola romanică a cunoscută două aplicații, în paranteză, ambele preluate din arhitectura bizantină, închid paranteza. Prima este cazul cupolei unice, înălțate pe careul format prin întretăierea navei cu transeptul, a doua aplicație constă în acoperirea cu mai multe cupole a întregii nave și a transeptului, în paranteză, de exemplu, San Marco din Veneția, Domul din Padova, etc., închid paranteza. În acest caz, cupola centrală este mai înaltă decât celelalte și este adesea ridicată pe o porțiune de zid, cilindrică sau poligonală, goală. Formând deci temelia cupolei, prevăzută cu ferestre, având astfel o importantă funcție de iluminație, este așa numitul ghilumele turn-lanternă, închid ghilumele. În paranteză, aceeași funcție o au și ferestrele de formă rotundă, numite ghilumele ochi de bou, închid ghilumele sau oculi de obicei izolate, uneori însă grupate câte două sau alternând cu ferestrele sau surmontându Închid paranteza. Elementul legat în mod nemijlocit de acoperirea interiorului romanic cu boltă este arcul. Constructorii romani foloseau exclusiv arcul perfect semicircular. În secolele 10 și 11, arcul în plin cintru a devenit supraînălțat, pentru a atenua în felul acesta apăsarea verticală a bolții. S-a ajuns astfel la Arcul Frânt, în paranteză, sau cum va fi numit ghilimele ogival, închid ghilimele, închid paranteza. Apărut în secolul 9 în Orient, vezi notă 1, acesta prezenta marele avantaj că apăsarea verticală a arcadelor și bolților în leagăn era acum redusă la jumătate, repartizată fiind pe cele două segmente ale Arcului Frânt, ceea ce va permite, îndeosebi în epoca următoare a Goticului o considerabilă înălțare a pereților edificiului. Citesc notă 1. De pildă, în Armenia, în secolul IX, arhitecții arabi l-au folosit în mai multe edificii, ca de exemplu în moscheia lui Ibn Tulun, de lângă Cairo. Încheiat notă 1. Ghilimele. Din jurul anului 1120, arcul frânt începe să fie folosit sistematic, mai întâi la bolțile în Leagân și în arcadele mai mari, apoi la alte goluri ca cele ale clopotnițelor. Peste tot unde rezistența se făcea mai avantajoasă, utilizarea lui, apoi începând de prin 1140 și până în primul sfert al secolului al XIII-lea, folosirea lui se extinde gradual din simplă nevoie de armonie și la celelalte arce, portaluri, ferestre, arcaturi, etc. Din momentul în care ochiul s-a obișnuit cu o anumită formă, această formă apare plăcută privirii și lumea va considera drept un ornament traseul care, la început, nu fusese acceptată decât din motivul utilității sale. Închid ghilimele în paranteză că mare punct enlard. Închid paranteza. Așadar, ogiva sau arcul frânt, apărut în Franța în jumătatea a doua secolului al XI-lea, vezi 1, nu este elementul cel mai caracteristic, primordial și exclusiv al goticului. Pe de altă parte, în arhitectura gotică, arcul în plin centru, prin excelență, elemente romanic, va continua să fie utilizat încă mult timp. Citesc notă 1. Totuși, la portaluri, arcul frunț se întâlnește rar înainte de 1150, iar la ferestre și la arcaturi rămâne de asemenea o raritate până în secolul XIII. Încheiat notă 1. Figură, pagina 157. Reprezintă o poză. Domnul romanic și Torațo. Se scrie T-O-R-R-A-Z-Z-O, r -r z -z în paranteză, turnul cel mai înalt din Italia, 115 metri, închid paranteza, Cremona, inițiat în 1107, consacrat în 1190. Încheiat figură. Figură, pagina 159. Reprezintă o poză. Un exemplu perfect de romanic spaniol, fațada sudică a transeptului catedralei din Zamora. În paranteză 1151-1174. Închid paranteza. închiat figură. Figură pagina 161. Reprezintă o poză. Ghilimele. Prietenia și dușmânia. Închid ghilimele. Scene alegorice. Către 1300. British Museum, Londra. Închiat figură. Figură pagina 163. Reprezintă o poză. Fațada Domnului din Montreale. Cea mai frumoasă biserică normandă din Sicilia. Secolul XII Închiat figură Figură pagina 165 Reprezintă o poză Apsidele în paranteză cu decorație în stil cosmatesc Închid paranteza ale domului din Moreale În construcție din 1170 Închiat figură Alte elemente funcționale În paranteză și ornamentale Închid paranteza Majoritatea portalurilor romanice sunt surmontate de un panou semicircular, timpanul cuprins între un arc și, la bază, piatra orizontală monolită, în paranteză lintoul, închid paranteza, sculptată sau nu, așezată pe stâlpii de susținere ai portalului. Pentru a ușura apăsarea lintoului, colul portalului este divizat de un stâlp median de piatră, în paranteză în franceză TRUME, se scrie Au, închid paranteza, care, în construcțiile gotice, va prezenta o statuie. Timpanele sunt fie pictate, fie, în majoritatea cazurilor, ornate cu basoreliefuri. Arcatura, succesiunea de arcade mici reale sau aparente, utilizată chiar în epoca merovingiană, vezi nute 1, devine foarte frecventă.